Və sonra müəllif 24-cü bölməyə qədəmi qoyur, o bölmə də əlamətun münafiq, dil münafiqin əlamətləri, yəni bölməsidir. Və qeyd etdiyimiz kimi, müəllif e, getdiyi mənəhəc üslubunda açıq-aşaq görsənir. Müəllif imandan danışdı, imanın şöbələrindən danışdı, sonra müəllif küfür-küfürün şöbələrindən, sonra isə e, zülüm-zülümün şöbələrindən və sonra isə e, müəllif İmam Buhari rəhməhullah məs nifaqla, münafiqlə bağlı məsələləri yəni ortaya gətirir. Və həqiqətən də e, müəllif bura e, bu bölməyə ad qoyduğu kimi, yəni iman kitabı elə gözəl də e, mənhecin üzərində gedir və həqiqətən də İmam Buhari bu kitabını oxuyanda yəni, insan bir daha İmam Buhari-nin böyük bir fəqih olmasını yəni sübut eləyir. Yəni əslində biz dəfələrlə deyirik ki, heç bir yerdə biz İmam Buhari rəhməhullah fik kitab adında kitab görmürük. Ancaq biz e, məs e, fik kitablarına baxsaq, sələflərin dövrünə, düzün, müasir dövrdə e, bizim qardaşa bir də imam e, e, Yüseimin, Şeyh Fozan və yaxud da Şeyh İbni İb Maz, Şeyh Alban bu cür alimlər tanıyırlar, bunlar 20-ci əssin alimlərdir. Ancaq biz məs sələf e, kitablarına müraciət eləcək və biz orada bu şeyləri çox görərik. İmam Buxari bunu görür, İmam Buxari bu rəydədir, bu məsələrin üzərindədir. Nəyə əsəsən, məs İmam Buxarinin bu səhi kitabında həmən məsələyə qoyduğu bölmənin başlığından. Yəni, İmam Buxari hansı məsələni görürsə, məs İmam Buxari o məsələdə, o başlığı qoyur. Necə bab burada gördüyü kimi, dir ələmətül münafiq, münafiqin alaməti. Yəni, müəllif gətirdiyi hansı hədisidir. Mənələ, Abur Eylən hədisidir, buyurur ki, Əni, Nəbi s.ə.v. qal, Əyətül münafiqi 3-un, İdə həddətə kədəb, Və idə vaadə əxləf, Və idə ətumina xan Peyğambə Səsələm dedi, yəni Aburayrə dedi ki, Peyğambə Səsələm dedi ki, e, münafiqin əlaməti üçdür. Birinci, əgər dil yalan danışsa, yalan danışır. Və əgər dil vərd versə, vədinə xilaf çıxır. Və üçüncüsü də, əgər ona bir şey etibar eləsələr, əminə mançığı versələr ona, həmən etibar elədiyi şeyə xəyanət edər. Və bu hədis onu göstərir ki, bu əlamətlər ki, var, Həmən bu münafiqin əlamətləri ki, var, bunlar əslində bütün imanın şöbələrindən bağlı olan əməllərdir. Çünki imanın neçə şöbəsi var? İmanın 60 və bir neçə şöbəsi var. Yəni, o şöbə də 3 dənə qismin ətrafındadılar. Dil, eytiqat, bir də bədən üzvlər. Aydındır. Və münafiqin əlamətləri isə həmən bu 3 üç şöbədən üçündə də də nədir? Naqisliyi var. Məsəndəcə əgə yalan danışsa yalan danışar. Nə ilədir bu? Dinlə. Demə dinlə danışsa nə eynidir? Yalan danışır. Vədir əgədir vəd versə, vəd versə. Vədi nə ilə verir? Qəlblə, niyyəti ilə. Dirvədinə xilaf çıxır. Düzdür, burada vəd şərtlər gətirir ki, burada xeyir vəd və şər vədi ola bilər. Vədir bəli, şər vədədir xilaf çıxmaq ola O demək onun əlamətləri deyil. Burada isə deyir xeyir vəddən gedir söhbət xeyir vədindən gedir söhbət ki, yəni onlar xeyir verdiyi vədlərə də müxalif çıxar. Və üçüncü deyir ki, əgər ona bir şey əmin olsa, o dey ona nə edir? Xəyanət eləyər. Və bu və sonrakı buna uyğundur. Məs onu da deyər və sonra ikisinin arasında biz biraz, ə, bir bir 5-10 dəqiqə söhbət edərlə Allahın izniylə. Və sonra məalif keçir ikinci hədisə. Bu bölmənin ikinci hədisinə buyurur ki, Ablavin amru bin Nasr idi olan dedi ki ənə Nəbi sallallahu qal, arbaun qəl mən kunne fihi kana munafikan xalisa və man kanat fihi xislatun xislatun minhun kanat fihi xaslatun min en nifaq hatta yadaha iza utmina khan və iza haddatha kadab və iza ahada gədar və iza qasama fəcir və müəllif burda Deməli Abdullah ibn Amr bin As radiusallahu anhu həccsin gətirir ki, Peyğəmbər salsam, alayhi dedi ki, "Dür şey kimdə e, olarsa, o dil xalis münafiq olar. Və dil onlardan biri kimdə olarsa, onda münafığın xisləsi olar, yəni münafığın bir əlaməti olar. Hətta der, onu tərk ediyənə qədər. Hansılar? Birinci, dil əgər ona bir şey vəsələr, əmin əmən, əmin, əmin, əmin amançılıqla versələr, əmin olsun deyə versələr, ona xəyanət elər. Yəni əmanətə xəyanət elər. İkinci, əgər danışarsa, yalan danışar və üçüncü, əhdinə müxalif çıxar və dördüncü, mübahisə edən zaman faciliyələr. Və bu hədislər, iki hədis demək olar ki, bir-birinə uyğundurlar. Sadəcə, şərhçilər ikinci hədisdə üçlə dördü dedilər ki, onlar birinə ikiyi əlavə deyil, yəni birinci hədisi olanlardan deyil və umumilikdə münafiqin neçə alaməti olur? Ümumi də 5 olur. İki burdan üç də onlarla bir yerdə. Deyir bu müldə 5 olur. Ancaq hansılar ki bunları cəm edir, deyir ki ikinciyin üçüncüsü elə ikincini birinci əçinli ikincisi kimidir. Sadə birincisə deyirlər ki vəd versə xilaf çıxar və burada deyir ki əgər əhd versə, əhdlə vəd də eyni mənada daşıyır. Aydındır? Və buru ki e, birinci deyir e, nə əmanətə deyir, yəni xəyanət edirlər. Və burada da əmanətə xəyanət bir başı Burada həm əhkamlar nəzərdə tutulur, şəriyyət əhkamları nəzərdə tutulur. Çünki əmanətə xəyanət deyəndə insanlar, umumiyyətlə ki, qism insanlar olur. Daha doğrusu üç qism insanlar. Birinci qism insanlar Rəbbinin əmirlərinə itaətkar, qulların əmanətinə isə xəyanətkar olan insanlardır. Yəni, bir qol Rəbbi ilə ünsiyyəti nədir? Salamatdır. Yəni, Rəbbin dediyi əmirlər yerinə yetirir, itaətlər yerli yerindədir. Ancaq e, qullarla müamilətdənədir, xəyanətkardır. Yəni, necə xəyanətkardır? Yəni, e, borc alır, danır, aydındır. Və ya da camatın qızını alır, biraz keçir, boşayır. Və ya da ki, bir iş görür, işlə frıldaqçı eləyir. Və, və ya da nə hissən deyilən, nə ki, qullarla bağlı müamilələrdir, aydındır. Bu, birinci qism insanlardır. İkinci qism insanlar var ki, Qullarla müamələdə düzgün, ədalətlidir. Rəbbi ilə müamələtdə nədir? Xəyanətkardır. Yəni, qulda nə alır? Qulun haqqıdır, sabah qaytarır. Nə işlədir? Qulun haqqıdır, təri qurmamış verir. Yəni, nə müamələ varsa, Hər bir müamilə, yəni burada müamilə deyəndə biz, biz misal çəkirik evləməni başqa misallarından, çünki bu bizim qarşımıza daha doğ, da çıxır. Yoxsa isə hər bir qula olan müamilə, ən çox e, nöqsanlar boyun işçilərdə nədir? Bir işçini bir adına götürürlər, amma ona danışılmamış işləri yerinə yetişdirlər və nəticədə pulu elə birinci danışılan pul olur. Bu da qulan haqqının tapdalaması deməkdir. Əgər sən... E, niyyətində satıcı götürüb onu fəilə kimi istədəcəydinsə, əvvəlcə onu bildirməlisən ki, qardaş bu adla götürürəm, yeri gəldəndə bu da olacaq. Amma yoxsan onu satıcı ilə götürüb, sonra mal boşadır, onu bura apar, onu bura gətir, bunu bura elə onlar hamısı qulun haqqından qırağa çıxmadı. Yəni qulun haqqının tapdalmadığı deməkdir. Bu da ikinci qism insanlardır ki, qulun haqqını yerinə yetirə bilirlər. Rəbbin haqqında isə namaza yanaşır, orucları tuta bilmirlər. Yəni ilin tutur, üçün tutmur. Ondan sonra zəkətə xəyanətkarlıq eləyirlər, haqlı haqlıdan çıxartmırlar və ya da ki, haqlı haqlı sahiblərinə vermirlər. İmkanı var, hədcə getmir. Aydındır. Və başqa Allahusman əmirləri var ki, yerinə yetirə bilər, yerinə yetirmir. Bu da ikinci küsim insanlardır. Anca üçüncü küsim insanlar isə ən, bu iki küsimin içərisində ən kamül olan insan odur ki, həm qulun haqqını ödür, həmsin də Rəbbinin haqqını ödür. Aydındır. və Hədisi isə göndərən e, dediyimiz xəyanət məsələsi isə, hər bir qisim xəyanəti özündə əks etdirir. Hər bir. Bura aiddə həm sir, sənə bir sir əmanət verilibsə, bura aiddə həm ticari, həm pul. Çox var, deyorsan qardaş, qardaşdan borcdan onu yaxşı tanıyır və utanır demək ki, qardaş, gəl yazdır, yazaq üstə inşa edə gəsin. Deyir, mən o nətəkdir, mən o qardaşı çox tanıram. Bo bozun vaxt gəlidir ki hansı borz? nə boz mən də mən sənə almamışam mütləq şahid gətir. Hə indi o qardaş gəlsin onun da yanında desin deyir qarşı, bu da adildi bu da alı biz hansı bilərik nədir nə deyil. Aydındır bax belə insanlar da var. Yəni xəyanət deyəndə xəyanətə hər bir qism xəyanət bura, yəni daxildir. Və ikincidici əgər danışanda deyir yalan danışar. Yəni yalan danışar burada təkcə öz danışığında yalan demək deyil. Burada etiqadı yalan. Ondan sonra burada e, rafislərin yalanı meydana gəlir və eyni zamanda da burada başqalarının danışıqı nəql etmək yalandı buna daxı. Necə ki, İmam Muslumi Ravad dedi ki, Peyğəmbə və bir ki, e, Kəfə bir rəcülü əl-kərib ən yuhəd təbikulü məhsəmiyə, deyir, kişinin yalanına kifayət edər ki, hər eşitli şeyi danışsın. Bu özü nədir? Yalanın bir növüdür. Yəni, insan ondan eşidir bundan eşitir, filan keçir, belə oldu, filan belə oldu. Bu, o dediklərinin başqa camata dələsiz, sübutsuz, istibasını etməsi özü nədir? Yalandır. Və ya da başqa rivayətə gəldiyi kimi, insanın yalanına kifayət edər ki, danışdığı şey bir görür ki, o yalandır. Bax, bu da özü yalanın bir qismidir. Yəni, çünki bizdə çox vaxtı yalan elə bilirlər ki, sən dilinə yalan deməkdir, ancaq yalan burada Bütün dillə olan yalanları özündə əksələtdirir. Bura qayd olur böhtan, nəmmamlıq, iftira, namuslu qadına böhtan atmaq, yalan şəhadət. Yəni, dilin bütün bəlaları birbaşa olar bu yalan qisminin tərkibində yəni diyanar. Və sonra Peyğəmbə səsən buyuruyor ki, əhədə Və əhədə qədər, və ədə ki, və Va əhədə əxləf, və ədinə verdi, və ədinə yəni, xilaf çıxar. Yəni, nə vəd veribsə, Vəddə burada bir çox şeylər ola bilər. Yəni qeyd etdiyimiz kimi şəxslər burada həm şər, həm xeyir vədi deyirlər və deyirlər ki, şər vəddən getmir söhbət. Söhbət nədən gedir? Xeyirvəddən. Yəni şər vəddə ümmiyyət ilə xilaf çıxmaq nədir? Əksinə lazımdır. Əgər bir deyirsə ki, mən vəd verirəm ki, səngindən sən, sən maşun təkərin partladacaq, partladmalı deyil. Baxmır ki, vəd verib. O munafıqın əlamətlərindən deyil. Aydındır? Amma vəd isə burada və ilə xilaf məs demək qeyd etdiyimiz kimi e, xeyr vədlərləyə yəni xilaf çıxmad. Yəni hər bir məsələdə işl qardaşa verdiyin vəd, istər zövcəyə, uşaq va, valideynə və yəni hər bir vəd, hətta burada bir çox alimlər burada insanların öz e, tövbələrinə mukhalif çıxanlardır buna aid eləyirlər. Yəni, o kəslər ki, bir ağız edib, dalınca yenə təzən təkrarlıyırlarsa, bax, o tövbə vədlərini pozanlar, onlar da deyir, nəyə aiddir? Bıra aiddir. Və sonra Peyğambəsən buyurur ki, dördünüz odur ki, vaidə xasimə facar. Yəni, mübahisə edən vaxt nəyə yəyər? Faziliyə eləyər. Yəni, görsən, qardaş zahirən, mültəzim qardaşı. Libası, qeymi, sifəti, hər bir əməli yerli yerindədir. Amma birinə mübahisə edən vaxtı ana, bacı, qoxum, qardaş heç nə ağzında söhüş qoymur. Yəni, cahilədə nə izbərləmişsə, nə hips nəyi tətbiq eləmişsə, hamısını qardaşın üzünə deyil, bu üzə nədir? Münafiqin bir əlamətlər nədir? Yəni, mübahisə edən zaman faziliyə edər. Eyni zamanda şəhzçilər bu faziliyə, Təhəcət dil ilə deyil, eyni zamanda əl ilə savaşı da daxil edirlər. Yəni, mübahisə eləyən vaxtı əl qol atanlar. Aydındır. Və bu da, şərtçilərə qeyd etdiyi kimi, məhz e, münafiqin bu dörd əlamətlərindən bir nə daxil olur. Və sonra Peyğəmbər Səm deyir ki, və bunların dördü kimdə olarsa, o dil xalis, münafiq olar. İmam Nəvav Rəhmə buyurur ki, bu hədis deyir, müşkil hədislərdəndir. Yəni zahirən dəmüşkil hədislərindəndir. Ona görə ki, əhlüs sünnənin icması var ki, icması var ki, bu asililər edən mömin kafir sayılmır. Yəni o Müsəlimdir. Yəni, dindən çıxarmır, aydındır. Əgər məsələ bu cürdürsə, onda burada nədən söhbət gedir? Çünki imam-ı nəvabi öz dediyinə, öz dediyinə, Ömər radiyalarının Hüzeyfə dediyi qıssanı gətirir. O zaman ki, Peyğəmbər s.a.v. Huseyfəyə deyəndə ki, e, məndə münafıqlıqdan nə bir şey var mı? Huseyfə dedi, xeyr. Və bəzi rivayətə gəlir ki, mənim adım onların siyahında varmı? Huseyfə ona dedi, yəni xeyr. Və bu onu göstərir ki, bu hədislərin cəmi ondan ibarətdir ki, əhlüsünnə ittihadına görə bu hədislər e, bu münafıqların əlamətləri. O e, əməli nifaqdan gəlir, söhbət. Aydın ehtiqadı nifaqdan deyil. Yəni bu cür əməllər İstər 1-ci hədisə 3, istər 2-ci 4 vəsif olan insanlar, kimdə varsa, onlar əməli münafiq sahilir. Və başqa bir sözləm, bu əməllər özləri münafiqlərin əlamətlərindədir. Yəni, bu cür sifətə sahib olanlar məs münafiqlər olur. Hansı ki, bütün dillə, qəliblə və bədən üzülən olan əməllərinin hamısında onlarda nə var? Naqisi var. məs bu cür əməllər əgər müsəlmanda varsa, o zaman ona deyilir ki, yəni sənin əlamətlərin hamısı münafiq əlamətlərdir. Yəni, elədiklərin bu, bu sifətlər, hansı ki, hədisləri eləm, bu sifətlər səndə var və sənin halı münafiqlərin halına daha cək oxuşuyor, münafiqlərin halı kimidir. Sən ondan tövbə ilə çəkin, müəmində bu sifətlər olmalı deyil. Yəni, bütün bu vəsiflər onu göstərir ki, yəni bu əməllər əməli nifaddır, etiqadı nifaddır. Deyil, necə ki, İbn Həzər Rəhmə Allah, imam başqalarından bunu səhi gətirir ki, səhi əhlüsünlə dolanan yəni budur. məs e, bu əməllər e, müsəlmanda olmamalıdır. Müsəlman bu əməlləri özündən uzaqlaşdırılmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi xalis münafiq məhz, E, zülüm və küfürdə dediyi kimi, zülümdən aşağı, küfürdən aşağı və ya ki, e, zahirən nifaq olub, nifaq sayılan, amma etiqadı nifaq sayılmayan əməl qismindədir. Yəni, bu əməllər təhlükələ əməllərdir. Mömin, müsəlman bu sifətlərə layiq olmalı deyil. Nəcə ki, Peyğəmbəsəm dediyi kimi, hədd onları tərk etməyənə qədər. Əgər bir insan zahirən bu sifətləri özündə daşıyırsa, Zahiri əməllərə görə onun əməlləri münafiqin əməllərinə bənziyir. Və o əməlləri kimdə cəm olubsa, o insan münafiqin sifətlərinin özündən cəm etmişsə alır. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi bunlar... İtiqad nifaq deyil, bunlar əməli nifaqdır. Məs e, bu baxımdan müsəlman bu sifətləri özündən uzaqlaşdırmalıdır, özünü islah etməyə çalışmalıdır. Mübahisə eləyəndə, vəd verəndə, əmanət verəndə heçan bu e, sifətləri özündən uzaqlaşdırmalıdır. Məs möminə, müsəlmana toqfid əhlinə, salih insana, mühsün insana xas olan sifətləri özünə cəmləşdirməlidir ki, biz də Allah sonuna dua edək ki, Allah son bizi e, münafiqin bu sifətlərindən olan insanlardan etməsin, bizi salih qullardan etsin, bizi e, danışığında sadiq olan, ə, əmanətinə xəyanət etməyən və ədnə xilaf çıxmayan və mümbahisə eləyən vaxtı fazil etməyən qullardan etsin. Amin. Allah son bizə eşyir faydanlardan etsin, Amin. bizim ümmətimizə, böyümüzə, rəhbərimizə, hər bir xalqımıza, millətimizə hidat etsin və bizim dövlətimizə Allah subhanallah şəriyyət hökmlərinin hökməni dövlətimizə etsin Amin. və düzün Allah bilir və s. Muhammədin və aləlim. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.